4B-UK-mobil, kallar det allmän tandrop. Ja, sa 4B-Z, det lyssnar, kom igen du. Ja, och kväll, så är vi väl då, det börjar skimma, så då är det väl kväll. Ja, vi får, vi får väl, vi får väl lita på att Jösa har rätt. Ja, precis. Ja, börjar tempen och sjunka någonting hos dig, eller? ännu. Nej, 7-3, eller? 7-3. Jaha, ja, ja. Ja, det kanske är lite svårare än vad det var igår. Ja, det är det. Det är det definitivt. Och fram mot kvällningen nu, så då... ...gör det nog ingenting om, om det... ...om det spikarna sitter i räcken och... Nej, det kan väl bli så. De sa ju att det kunde ju bli något lite svårare. Ja men då, på väg hem i alla fall efter en, ett dags förvärv. Ja jo. Ja, jag är vi i söndags ja. Ja, Då hade jag kört fyra dagar på raken och det har varit mycket att göra och lite. Och ingen maskin att köra med. Så det var att eh, springa för hand med de blev vagnade. Nej, ja, har ingen backup? Kan ha någon annan tryck att med? Ja, det är bara det att bägge två började på vid så att vi, vi har väl, väl skriket liksom och sagt att vi, de får låta ta dit någon, någon service på dem. att är det batterierna som håller på att ge sig dem. De är ju batteridrivna de där så att ja, jag tror att de är parallellkopplade också så att, att det sitter väl tre, tre stycken relativt stora batterier i dem väl 120 ampers, tre tre stycken sådana sånta va. Ah ja, ja oh, finns bra med kräm då när det fungerar. Ah, ja men, ja, oh, ja du jobbar här igen sa du men det var, det var väl inget speciella radio då Nej, ja, jag, jag, jag tror inte, jag tror inte det. Jag ska väl, Jag väl funderat på jag ska försöka få tag på någon nå blindchapp och satt på taket för, för en sån där flerbarnspinne. Ja, ja. Ja du har 70 centimeter då du. Nej, ja, jag, jag har ju bara 2,70 i den här. men jag har bara en 2 meters eh, mobilpinne då. Jag har ingen ingen 70 pinne på på just nu då. Nej, vad det är, jag var det menar ja ja. Ja, jag vet inte. Ni kanske har en 70-re Peter i bollen eller? Ja, det finns en 70, men jag, jag, han ligger väl på, på 400... Eller vad Han ligger på 438-800. Ja, ja. ja Jag får för mig prova den någon gång. Ja, okej. Okay. Ja, men då vet vi då. Då ska jag åka och göra lite skrivbordsarbete innan jag får sluta för dagen. Ja, ja gör det Så att att den där, den där kontoristen får, får lite jobb också. Ja, jag får nog vara min egen kontorist. Så är det, det är mycket man ska klara av på ett sätt. Det material ska man hålla på tider och kundbesök och, och datorerna ska jag sitta. Det gäller att trycka på rättan egentligen bara så blir det bra. Ja, jo, det var det jag menade. Det är, ja, du, du är en sån där Allt ett gubbe så Ja, så är det Man är självrullande Ja då, ha en, äh, kväll Så hörs vi, SA4B Kopp Mobil SA4B Z är stabil Och säger 73